بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتمام التسليم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم عز أزو... وجل فلان درويم دوتم برتين ديم ده فلكركوم دا صلو دوت بهكيمه الله شوفمي محمد صلى الله عليه وسلم وفاميلنتي شوك ود تاجيت ata qi ndjekin katrok deri ditn ne fund to ksaivot ndërkohëzor po vazhdojmë edhe me hutje me rrëfimin e kafëve bimaleh kavdi Allahu Teala anhu do tashma pejgamberi sallallahu alaihi dhe t'i thyrën në Medinë në pjesën e fundit kemi trajtuar ardhjën e shumicës së asaj tyre që nuk iu përgjigjen thirrjes së pejgamberis sallam atëse ata nuk hezituan që tashma më katën e Moskuhuris ta shtoj edhe me më katën e arsyeftimeve të paqëndrueshme u arsye tuan forma të ndryshme u betuan se kanë pas arsye nuk patën mundësi më shkuar kështu më radh dhe gjithë këta arsye tim u apranën te pejgamberi sallallahu duke u lënë të branhsmën te Allahu xhala xhalalu në sakabe Kështë e vendosur si kurse e kemi përmanu e heret Që të ishte i sinqertë, i vërtetë, mëzgënjente Andaj i herë dhiradha dhe kabit të shkante këpëgamberi sallallahu sallam Nga se duhet shkante që të regante pëse nuk ka shkuar Pëse nuk kështë e përgjigjur Andalje me këtë pjesë, kabit një malik kërdi allahu ta'ala në thot Fëgjituhu fëlemma sallam të alejhi të besëme të besëme l'mugdobë Erdha të kaj dhe i dhash selam Posa e përshëndeta Busqeshi një busqeshi e të ati që është hidruar Një busqeshi po vrejë në ftyr Hidrimi pe gamberit sëllallahu aleyhi vësallam Pasem tha afrohu Dhe thot kabir dhe allahu talanu Fe gjithu emshi hatta gjelestu bejnë e dej Erdha dal ngadal derisa u ofrova dhe u ul para tij para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe posa u ul dhe u ofrova më tha ma xhelfek pse nuk erdhe për çfarë arsye mbeti i vonuar pse nuk dolëm neves bashkë atje ku ishim edhe ne alam te kun qad ibta'ta dhahrak ti a se vërtet se ke kësëble më herët Do tëtë mjetë transportu, si kështë deve E të guptem nuk kështë arë syë për më smardhë Në dërso Kabir, dhe Allah o talë anhu, thotë Po e vërtetër së ojë dërguar e Allah -u. E vërtetër se e kësha bledhe, isha pregadit me deve Dhe vazhdan Kabir duke thënë In një vëllahi ojë dërguar e Allah -u. Betum në Allah o në madhë Se po të isha ullë parë në doku i tjetërë Përveç para ti, të shoqom para ndokujt tjetër, pa dyshim se do të kisha pas mundësi më arsye time të caktuara ti shpërtoi hidhrimet e tij, nga se mëshdhën më një aftësi e rrallë e oratorisë. Kabi ishte pa ti i njohur, ande do të thotë sipas i orator, dhe kishte mundësi që në mënyra të ndryshme të arsye toje tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tëthmir po Beto më në Allah në madhëse Në qofëse Sot të flasë ty Dhe që nuk është vërtet Nuk do të kemë mundësi Të shpëtoj hidrimit Allahot I cilë do të bënë që pasaj A të të të shidruar për me To të dërso në qofëse Të flasë sot atë që është vërteta Dhe te hidroshën dhe me To të jam i bindur Dhe shpresaj Se Allahu Gjellivala du t'ma fal Jo pasha Zotin e madhë nuk pata asnë një arsye Kështha Kabi Nuk pata asnë një arsye jo i dërguar e Allah Dhe asnë njerë s'kam qenë me i fëqishëm Dhe kur më let se këm pas Se kësë i radhëm e të përgjith Kër ndëgje këtë përgamberi Sazëllem Tha Ese i përket këti një riu Kabit Hëtë kjo e fullit vërtetën Dhe këta nuk e tha për tjerët me për para Ua prana i dhe tha etsni Nësa këti i tha emmahadha Fëkat sadaq Kë e fulit vërtetën Dhe i tha përgëmberi së sëllëm Ngritu dhe ets Diri sa të silë Allahun Ndë një vendim për ty Kjo është Aje pjesa që Fletë për takimin e partë Kabëm një malikut në përgëmberi sëllëm Pasishtë e këthyre nga te buku Dhe normalisht Kabe dua që të dilte para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të dërgonte pse nuk erdhi? Pse nuk u përgjigj? Pse e ke mbetë mrapa? Dhe ishte një betejë që zhvilloi brenda atij, pse ata flishte të vërtetën dhe të çortuhej apo të trilonin tarë sutimit të caktuar dhe për momentin të shkotonte. Dhe dënin se kishin përmendur atë takimet e kaluara se kapi që të vendoset të flishte të vërtetën. Andaj dhe kusht ndodhi. Përkondër presjoneve të brendshme Përkondër edhe rëthanave Prap nuk usë mbraps nga ky vendim Kab i në mali kërdiallahu të halana Tha, do të flasë të vërdit dhe kështofoli Tha ojë dërgore allahu Unë nuk po të arsuje Së kam arsuje, së kam qëfartem Nuk kërpë se nuk kam mundësi Kam mundësi, nga se më është dënjë oratoria rëll Kam mundësi që Të triloj arsutimet saktuar A mirë po nuk e bëjë këtë Nuk pata arsye Dhe kur këtë e nëgjej pegamiri Sa salmi thanë gretu Dhe e cë Dhe nërësë Allah u gjallona të vendosë për juve Dhe, dhe të shpalë dhe qëka Se qëfar të bëj me juve që Nuk kini pasë arsye Dhe nërëdozën këtë pjesë Ka shumë dobi Dhe dhe në porositë ndërshme Që neve në kërinë pun Shumë njëtën tonë të përdesme Për e për tyre është Se Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem më ndihmot në këtë rast, por në të gjitha rastet e tjera nuk mirrej më trajtimin e ndonjë problemi. As nuk e qorton ta skan, as nuk merrte qëndrim ndaj askujt, derisa derisa nuk e pyeste për arsyen. Edhe pse ndoshta mund të bëjë fjalë për ndonjë gabim të madh, po nuk ngutej pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem me nxirr vendime, nuk ngutej me nxirr gjykime. Prishta Andaj i tha mehellefek Se si orë E dindi se s'ko arsuje kabi Mirë po, dëshërën të me ndëgju prej ti Dhe kjo nuk është kështo Betëm këtë rast Edhe një herë ka ndohet Edhe shumë herë tira Që kështu dhe prate Pegamberi Sallam Një herë kështo orë në Gjamië, ka falë namazin Dhe dy njerës nuk u falën Me Pegamberi Sallallahu Sallam Qëndronin dhe tëtë Të skejuar në qështë të Gjamisë Ata e xhinfon namazin më herët, do të namozë këste hy pak më herët, ata ishin fal pasaj në xhami. Kur në xhami tek ata erforën namazin në xhamin e pejgamberit s.a.s.u. Nuk i qortoi tu thonte, pse pse do të të, të kuptoj me qortu, si nuk po falni më neve, apo rrecin apo falëm, nuk po, do të të merta ç'e dre, po çfarë i tha? Pse nuk po falni? I pyete, ata e thanë se timi si falja Rasullullah më herët, pastaj tha pejgamberi s.a.s.u kur do kusht prye fallet shtëpinë e tij dhe vjen xhami dhe e gjen njerëz duke u fal, do të namaz me xhamati, xhamati i parë, nuk është fal realisht ende namazi, le të falet prapë me ta. Andaj këstu vepron gjithmonë. Pse? Pëste, pastaj në basë të përgjigjes edhe vepron ti dërguari sallallahu alaihi wasallam, do të nuk ngutej. E dyta që nxirin pikësoi është të ndërroser fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam detuar kabët së ti që ble devën. Un ti që pas mundi të marr. Jep më kuptu se çortimi bëhet në bazë të mundësive. Prandaj pejgamberi s.a.s.e e çortoi kabrin radhiyallahu ta'ala anhu dhe i buzësqesh jas buzësqeshje atij që është i dëtur për shkak se ti që pas mundësit. Edhe këçi në fuqishëm. Dhe ti i e njëri cili ke pozit dhe ke respekt të këni andaj nuk është e pritshme e prej te që ti ta bëshkët për këtë arsyën i riu sa më te për kompetenca sa më te për përgjëtësi sa më te për mundësi që ka shkelja ti në këtë rafsh nuk është e njësi këtë shkelja të dikujtë cili dhe të nuk i ka këtë mundësi qoftë të dijes qoftë të uh, aspekti material e kështë mëral përna për i për shkeljët Nuk qërtohet një si kurse njëri i rëndam të një randë Si kurse njëri dik i dikshëm, e kështë më ratë Për ndaj pejgamberi sa edhe në këtë aspek bënd të Kategorizimin e njerëzve Se nga kush është e pritshme, nga kush nuk është e pritshme Gjitha shëtë për jashtoj që nëzirën pe i kësaj të nërruzër është se Kabir radiallahu ta al-anhu Edin të qartas Se në quf se Pejgamberi sa sallem Jër Dhe e fitan kënëtsin e pjegamberit sësërën në logari Të hidrimit e Allahut nuk do të zjatë shumë As kënëtsin e pjegamberit më dhe ti jebën Nga se senë që është me e knaqë zotën gjëllevala Ajë cilë e bënë Allahut të knaqër Allahut dhe të bënë që të tjirë me qenë të knaqër me të pasaj Nërsa ajë që duko munduar me knaqë të tjirët E hidrënë Allahut gjëllevala Krahës hidrimi të Allah dhe ta humbe dhe knacin e njerëzit që e ka kërkuar Dhe kjo është e prëvuar në dunja So njerëz kanë shuh nga rruga e tyre, nga parimet e tyre Nga e vërdet që e ka njur Për ti knasht njerëzit, për të oboqifi njerëzve Në logarit e hidrimi të Allah Gjallu ala Dhe Allah Gjallu ala ka bërë që asë ata që ka synuar me i knasht Mas me i knasht Në njëra, njërat të ndryshme dhe në rasët të lëlleshme ndodhë kjo Për shambull dikush E dinë si një punë është haram e ndaluar Për tash Mos me e bo ata Nuk i vjen kërkush Nuk i përgjith kërkush Për shambull vtesis e së saktuar Për në një dëfrim Për një aheng Për në një fest ekstumerat. E kështë më rat E bëndështë me alkohol E bëndështë me punë të ndaluara Për e di që është keqë Për tash ata me më kur vin me më mua mos më vendos mos më udhon njerëz tani gjysh knaqën i dhنون e kështu më rad për më i kënaq mosafirët e tij i shkel parimet e Zotit e pastaj kur dalin plația Engu koti kur kusulivdon gjithkurjon kanë i behon kanë i thmit çe kjo çe ka bukët e kështu më pse gazet knaësia njerëzve është ndort të llot madh ndukosh ndort njerëzve dhe kët knaësi e vendos Allah në zemrën e kujtën Zotit Në ajë dëm i knosh njerëzit. Këlimi duhet të me ditë se e ka synuar një qëllim që nuk arrijet kurrë. Se so, është pa pa e pamundshme këtej njerëz me knosh. Çu ju duj bonia, pa dije dikon që nuk pajtohet me, pa me, me ty të pamundshme. Andaj knaqje Allahu xhallahu ala. Kjo është kysoja. E kur ti knaq zon xhallahu ala, pastaj me lin Allahu, njerëz e mirë, njerëz e sinqert do të jenë të knaqshëm aty dhe kta të vijnë ty. Me sa knasie njerëzot ligj ti nuk i bën të kënaqur Asjia, edhe po edhe nëse në shkrihesh pasynë të errësisht. Dhe krejt çka ti jap me kënaqsh, një shkëndijë vogël hedhrimet i dië gjithë ata përpjekjet tua për me kënaqsh. As e njerëzim kështu. Prandaj Kabera diye Allah Teala anhu e dëntesë se, se ku ti kënaqsh pejgamberin, ose nëse Allah ushë kënaqur, nëse Allah jelon nuk është kënaqur me atë. Të, të dhëshë mund të nxirin pikë soi është që ala e kabit radiallahu ta'ala anhu se në qofë se ty të bëjt knaqër pa dërshim se Allahum në gjëllë u ala nuk do të kemë mundësi të bëj dhe Allahum që se i drotë ndaj meje do të bënë që ati të i drosh ndaj meje kras dobi me së më ërshme këto kemë edhe një dobi më rënsi të ndërro dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Njohja drejt Zotit Azoxhel, padyshimse ndikon në formimin e besimtarit. Për sigurisht që i kemi thënë shumë herë, besimi në Allah Xhel Leula të ndëroz nuk është thjesht një tërsi konceptesh të thata teorike që nuk kanë ndikim në jetën e besimtarit. Por besimi në Allah Xhel Leula është një njohje e thellë ndaj Zotit që ke besojmë te, e që kjo njohje pa sa reflekton me me edukimin tonë me formimin tonë me veprat tona në jetën e përditshme. Prandaj ka bjëjta Allahu se është Allahu i gjithdijshëm. Edhe në Allahu, mos e dit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam arsyen, dhe nëse nuk e dritë dëguar i ali sam se a kam arsyos kam arsyu Edhe në Allahu. Dhe ka bjë u sill në bash të njujës që ka punë te Allahut. Ju në bash të Respekti çikësh ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Asa nuk e ndalim von të ksherrret, po po e morr pite e aftën. Jus s'ma bën, nuk më bën karakter, nuk më bën dërgje me të rreth, ti nuk tha kështu aftën, kapi. Por thamë oj dhërguri Allahut, s'kam ndat kuptim me dashurin si dhe arsye, po vjen kërcëng nisën me më kuptuotë që të kumrret, çu jdal përpara, mos tani për shembull, do ke lidhni me ka me pejgamberin kët punë. Po e dhënë se Allahu e dhënë Ka mënëci që përgjama sëmë, kur më smë marrë vërshapë tonë Këtë punë, në gëshë njëri Por Allah e dinë Allah e kanë dëgjuar Allah e ka parë kabinë E dinë Andaj si reflektoj, kënë jetë në kabinë Andaj gjithë, gjithë të detaljë i besimit tonë në Allahonë Duhet të këtë një rëllë pozitiv në formimin tonë, në edukimin tonë Nuk mund me qenë ajo pjesë i besimit thyrë veç aspekt teorikë Që këni përshem mënë më ajetë që i ledzua m Allahu gjallë vëllë a qëfar tëtë Fëmën kani jërgjë u liqaë Rabbihi Aj që është i binër se këmë e taku Allahun Aj që e dinë se këmë e taku Allahun Këmë i dojnë Allah për pora Aj jetën qështë të pa Fëllë jamel amelen salihan Vë la yuslik bë ibadet i Rabbihi ahada Aj që është i binër se Allahun këmë e taku Aj Për ti është i prilëshme që qëfar Të bën të mira Të bën pun të mira dhe që tihet ndaj Allahut i sinqert, mos e pun Allahu shok me adhurin. Andaj niriu so mat e pran ni një Allahu Janalola kjo njohje duhet ç ta ndryshon në fjalët e tij, të ndryshon në çndrimet e tij, të ndryshon në veprimet e tij, në sjelljen e tij te adukan. Dhe kësi lloj njohje ndaj Allahut synonte ta rrënjëste i dërguari sallallahu alaihi wasallam zamat e shokëve të tij, në zamat e pasuesit të tij. Por shapo so ka dihtet pejgamberi shon? Në kët Aspekt, men kanë ju'minu billahi wal well, Jumil akhir Faljekun khajran avn jasmun Kush besën Allahun Dhe ditë në gjukimit letë E ta fletë mirë nësë letë heshtë E se veqa që besën Allahun Dhe ditë në gjukimit Mund të jetë i përmbaj të ordenin fund Në fjallët e ti Në shprejt e ti, në vibrat e ti E kështë më ratë E se njehë Allahun E se njehë Allahun Ose s'paku besën kështu Se Allahu eshe dhe në dëgjan Po kërë eshe veprat Vepret e ti Janë në të kondërt në asaj që i ka besuar Në nuk është në Në një vërnë e besimit e ti Vepret e dikujt Fjallet e dikujt Eshe se nuk janë në një vërnë e besimit që i ka besuar Dhe këtë dalim I madhë mes asaj që kemi besuar Dhe fjallet dhe vërnë tona Jep me kuptu se Ose besimin tonë Se kemi bindje Ose besimin tonë se kena me veti Kur flasëm e kur dhe prëjmë E kanelon të shpija ose në gjami Po të ishte besimin me vete Dhe po të ishte Irrënjotë në zemrën tona Pa dëshim se do të bëndë të ndikimin e ti në Fjallet dhe në mjepra tona Dështu për dëbive që Oshtë nimi për men është Shkane menqërin e kabit Radjallahu ta'ala anu Nuk e zgjate shumë arsëtimet Panevajshme Po aje përrejse s'ka pasë arsuje Po pa ka pasmën si këtë pa arsye shmëri me ezbut pak, për shambull, prapë me lejhile të saktuar, po dëndë të të tëkshte komplet 100% i sinqerë dhe i vërtit. E se e patë mundësime thonë, ojë dërgore e lotë, realisht nuk patë arsye, por, ju kujtuaj të fillim kemi thënë, se ka bi thënë të një se shamë u bogati, një të kompasit më bogati, e kompasit me shkubas pe i gambe resëmë, Tho isha letnis në taunja më i shpejtë i nëzohë A i realisht nuk ka qenë bashkë komplet ishkëputur nga nisja Po neglizintës e ti ka kushtu më më shkuarja A nda nuk këta o dërgurë, Allah, unë e s'yumarë Po me kjur hal hal njetë të kum pose, qeqër të bërshë -ja, Nuk e doshë të me këmë komplet një një qëtë E shetë dikëm për di njerë dhe Edhe se ka po punën Pasaj mënyra për më arësjetu më, më spunë është me e provel barabë arsyetim më ikaj së veprimi. Prandaj mos e rënë shëmtueshmëll e veprimit me arsyeti me boshë që s'kan pesh në kët rast. Ai ka shumë më si për të qortë se tim. Ka bë, për shembull, atë pjesën e parë kur donte të më shku. Po ka ndonjë pesh kjo arsye për më skuarë. Nuk ka dot të ditëve që sharak. Qëpar arsye është kja, dojshë marë, e delshë, e këtheshë, e shkëjshë, pëzit që u bëjke, që a kja më? Kja është loj. Andaj, kabit, rrëdjëllahu të alë anhu, ishtë i sinqerë. Dëndë të që aje vërtëtsia ti të jetë, shëqyru e si ti, qënë nga filimi dhe një të punë? Absolutishtë. Ska marësye, rrësullullah, ska marësye. Dhe, kjo mënyr e përgjigjës, së kabit, rrë Ska marë syje Jep me kuptu një, një, një punë të madhe Se njëriju i cili është i gatshë me e pranu Gabimin e ti Pa arë syje ti me të kota Pa lojka, pa dredhina E pranu në gabimin Këj njëri të nëllu dhe Jep me kuptu se ka gudzim Dhe ka besim dhe dveten e ti Nëse e pranoj Këtë se kambo Njëri i cili Lëviz edhe Bën lojka dhe arsotime të pa, pa qëndrushme Jebë ja, kuplu se kënë njëri është frikacak Nuk është në gjendje më bëlloqunë me realitetin Nuk është në gjendje më bëlloqunë me të vërtetin Prandaj ik Ik nga vërteta Ik dhe ikja nuk është cilësie njerëzve Të guzim shumë Prandaj Prandaj Po, tja ka qenë nga bimë Ska më arsye Tash jëmë në gjendje më bëlloqunë me gjitha Ato pasojate këti veprimi Por ju aty lojëkave, arstimeve që realist e shfaqin dobsinë e karakterit të dikujt. Kur dikush dëgon çështuar të thosh, ç'po më thua me inkapacitë, realist nuk të lezon si njerëz të guximshëm. Nuk të lezon si njerëj i sinqert, nuk të lezon si njerëj me karakter të fortë. Dhe kjo është më e keqes ndoshta vet, ai aj ai veprimet që pritet të çrtohesh për të. Dhe e fundit që mos më zgjat në ka drejtëtim Nga këto dobitë shumë Të tharë që dalim betë për këse pjesë Kërë ndëgjej pejgamberi së salem kabin Nduke thënë se s'kam arsye Shukane të ndërdozën Muhammedi sallallahu a salem Njëriju që Allahu i shpal të shpalje Njëriju më i ditur Dhe njëriju më i devatshëm Nuk i tha kabit Pa shambull gjuki më të shqushto Të si ardhë tjek shto Tha, shka diri sa Allahot të zbet shpalli Andaj nuk duhet më ngutë me nëzirë gjukime Pa pas dhijet të plohet Nga fjallet e Allahot Dhe porasit e pejgamberit Sazen përqirën e cektuar Sot sa, sa ka njerë që ngutën në ndinë e qëndimeve Filoni o kështu Fesniko o kështu Pe ku për din të di? Asë se ke verifiku për filonit Asë se ke bizdu me filonit Asë nuk e din realisht Argumentin shë redhikin nga të gjitha anët Sa thua valë Të shpijen këtë konkluzën, këtë gjukim Më së ngotë Nuk ka gjemë më të keqe për njërin Se Tjeti ngotë shumë Në gjukimet e ti Në fjallët e ti Nga se të nderozër Sa e ke fjallën brenda vetës Munit me të hongër me qitë fjallën me thonë Po sa e ke brenda vetës Ti e ke në kontrolë Po doli fjallëa prej gojës sash mundën kontrollën tënde. Pasta njerë e keq interpretojnë, mund të lëndohen, mund të keq kuptojnë, mund mund të ndohen shumë gjëra tjera. Prandaj, pjekë mendimin mirë. Pjekë fjalën e mirë, bëhu i sigurt. Në qoftë se mungon një përqindje e vogël sigurisë vetëm, ne ti e mjaftuhesh me kjo që ti ke të stopuar. Mos u ngut. Shikop pejgamberin sazo më ngot, pe gambeni, tha, shko derisa Allah të vjen me ndonjë Shpalli për ty, të dim që ka Allah për ty Apo thët, kështu, apo na, nuk dim Po apresim për Allahot këtë zidhjet Përëndaj, nuk shkojnë këtë punë në menjen ti, ma mëton One, vë Allah, nuk edhe që pëmënaj Ma mërmenja mu Nuk shkanë fetë Zotit me ma ma mërmenja mu Apo nuk shkanë fetë Allahot pëmdo këtë mu Nuk shkanë me i gjiku njerëzit me hëmendje Nuk shkanë me i gjiku njerëzit Ose me me, me akuzu njerëzit me Thashe thëmë Më fjalë boshe, fjalë kota, po më duket, kam dëgju, kam ndëgju diçka eksmemorë. Të jam punë të rrezikshme. Do të më koha një komplet i sigurt e pastaj më nxjerr vendim në bazë të referencës që si ai beson se është e vërtetë dhe e saktë. Për dyshë, hesht, ngasë ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ndodhi në riu më thënë një fjalë, çka ne? Më thonë një fjalë nëse pasoj eksa fjolla të rrokullisë në xhenem 60 vite. 60 me rrokullis, jo 60 me dënu. Në jo vesh me rrokullis deri të arrit në vendin ku e meriton 60 të vesh rrokullisja. E kur mrin atë në atë vend në të mas 60 të rrokullisja Allahu subhane ve te atje. Për çka? Për një fjalë. Vesh një fjalë. Me çfarë më ngon ajo na fjalë? Tja çese si fjalë. Filoni kështu, festiko kështu. Gjikon për njerëzit pa lidhje, pa argumente. Edhe kjo mund të jetë një as i fiale që mund t'i kushtojë njeriu të meksir lloj rrokullish që lëndon ruan 60 vite. Në mos u godot, mos e marr mato punë në të prekosen. Le an di ku gjykimin sa's punë joti. Nga sa do të jesh më rahat edhe në dynje edhe në ahiret, qase pejgamberi s.a.s.l. me gjithë peshin që ke kësaj ditën, nuk e murguxim me thon kabrit ti që kësto për shembull. Vendimi për ty është kështu. Opresim. Ata fala Allahu a nuk ta fala Allahu A ndoshut prit. Edhe se nuk ka shpalla, më vonë dikush prit dhe se so Allahu të bëra diçka, se Allahu nuk shpalli, nuk shpall, so po prerë dirsa të çikopë çka punë di tarat, çka punë po hojallarat, çka punë po dia, çka punë thot shpalla që Zoti gjen lule shpallit pejgamberit e sas, ekstremal. Andaj këtu ndesa nga porositë e rëndësishme që dal nga kjo pjesë, ku Kabe radhiyallahu ta nu ja prezantoi lotot çështin pejgamberit e sas, ai i tha prit. E qëfar ka shpol Allah o tash për kabin dhe si kanë mu zhvillun gjarit më tutje, do të varzhëm i shalla në takimin e arshëm, dira të rezot e gjallërish për blejë dhiruat, mësallallahu ala Muhammed wa ala Ali wa saham, mësallam, mësallam, mësallam, mësallam, mësallam, mësallam.